פרק ח' הוא ירד מן ההר, והמון עם רב הלכו אחריו. אז התקרב איש מצורע, איש תחווה לו, ואמר, אדוני, אם תרצה, תוכל לתאר אותי. הושיט ישוע את ידו, נגע בו, ואמר, רוצה אני, התהר. ומיד נרפאה צרעתו. אמר לו ישוע, ראה, אל תספר לאיש, אבל לך אראה אל הכהן ואקרב את הקורבן אשר ציווה משה לעדות להם. כאשר נכנס לכפר נחום, ניגש אליו שר מאה אחד, והתחנן לפניו. אדוני, נערי שוכב בבית, והוא משותק וסובל מאוד. אמר לו ישוע, אני אבוא וארפא אותו.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 אמר אל ההולכים אחריו, אמן, אומר אני לכם, אצל שום איש בישראל לא מצאתי אמונה כזאת. ואני אומר לכם, רבים יבואו ממזרח וממערב, ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמיים, אבל בני המלכות יגורשו אל החושך החיצון, שם תהיה אל הלהב השיניים. ולשר המאה אמר ישוע, לך, וכאמונתך, כן יהא לך. אותה שעה נרפה נערו. כשנכנס ישוע לביתו של קיפה, ראה את חמותו שוכבת, והיא סובלת מחום. הוא נגע בידה, והחום סר ממנה, ואז קמה ושרתה אותם. לעת ערב הביאו אליו רבים שהיו אחוזי שדים, והוא גירש את הרוחות בדבר פיו, וריפא את כל החולים, לקיים את אשר נאמר בפי ישעיהו הנביא, חוליינו הוא נשא, ומכאובינו סבלם. כשראה ישוע המון עם רב מסביבו, ציווה לעבור אל עבר הים. ניגש אליו אחד הסופרים ואמר לו, רבי, אלך אחריך אל כל מקום שתלך. ענה לו ישועה, לשועלים יש מאורות, ולעוף השמיים קינים, אך בן האדם אין לו מקום להניח את ראשו. איש אחר מן התלמידים אמר אליו, אדוני, הרשה לי ללכת לקבור את אבי. אמר לו ישוע, לך אחריי ואנח למתים לקבור את מתיהם. הוא נכנס לסירה, ותלמידיו נכנסו אחריו, והנה שערה גדולה התחוללה בים עד אשר כיסו הגלים את הסירה, אך הוא היה ישן. ניגשו אליו והעירו אותו באומרם, אדוננו, הצל אותנו, אנחנו טובעים. אמר להם, למה אתם מפחדים, קטני אמונה? הוא קם וגער ברוחות ובים, ונשתררה דממה עמוקה. תמהו האנשים ואמרו, מי הוא זה שגם הרוחות והים נשמעים לו? כאשר בא אל עבר הים, אל ארץ הגדריים, פגשו שני אנשים אחוזי שדים בצאתם ממערות הקברים. הם היו תוקפניים כל כך, שלא היה יכול שום איש לעבור באותה דרך. אז החלו צועקים, מה לנו ולך, בן האלוהים? באת לענות אותנו בתרם עת? במרחק מסוים מהם, ראה עדר חזירים גדול, הפצירו בו השדים ואמרו, אם תגרש אותנו, שלח אותנו לתוך עדר החזירים. אמר להם, לכו. הם יצאו ונכנסו לתוך החזירים, והנה כל העדר הסתער במורד אל הים ומת במים. ברחו הרועים ובאו העירה, שם סיפרו את הכל ואת מה שקרה לאחוזי השדים. וכל העיר יצאה לקראת ישוע. כשראו אותו התושבים, ביקשו ממנו שילך מאזורם.